هو الذي arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq li yudhhirahu ala ad-din kullihi walaw karihal kafirun amma ba'd fa inna asdaq hadith kitab Allah wa khayral hadith Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa shallal umur mughdasatuha wa kullu muhdasatin fi ad Allahumma na'udhu bika min adhabin nar fa idha qul alquran fastami'u lahu wa anqitu la'allakum turhamun ndugu katika iman baada ya kumshukuru Allah azza wa jalla naku mtakia rehma na amani mtukufu wa daraja mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam na wausieni nikiwa mwanzo kuhusia nafsi yangu katika kumcha Allah ukweli wa kumcha kwa kuacha yale yote aliyotukataza kwayo na kufuata muongozo aliyemtuma nao mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ili kufikia katika daraja la ucha Mungu ndugu zangu katika imani kwa mara nyingine tena imekuwa heri na baraka kubwa kumshukuru Allah azza wa jalla kwa kutuafikisha katika miezi ambayo yeye mwenyewe amesema ni mitukufu ukiwemo mwezi huu mtukufu mwezi wa rajabu ndugu zangu katika imani Allah Subhanahu wa taala anasema mwezi Rajabu ni miongoni mwa miezi mitukufu kwa maana katika mwaka miezi mbili basi minne yao ni miezi mitukufu miwili mitatu ikiwa ni yenye kufuatana na mmoja ukiwa pekia yake kwa maana mwezi huu mwezi Rajab ama hiyo mitatu kuanzia Dhulqaada Dhulhijja na mwezi Muharram na sasa tupo katika mwezi wa rajabu tarehe 5 ndugu zangu katika imani hii ni heri kubwa wengi katika sisi tulikuwa tumekuwa nao katika masiku yaliyopita katika rajabu iliyopita lakini leo hii hatuko nao tena si kusema sisi ni bora zaidi kuliko wao au wao ni waovu sana Domana maana Allah kwaaondoa hapana ni muda wao umefika nasi ukifika Allah atatuondosha tunapaswa kuyazingatia masiku haya kwa ukamilifu kwa kujikurubisha zaidi kwa Allah subhanahu wa ta'ala ndugu zangu katika imani mwezi Rajabu ni mwezi ambao una matukio makubwa kabisa katika historia ya Kiislamu Mwezi Rajabu ni mwezi ambao yametokea matukio makubwa sana katika Uislamu na ni mwezi ambao Allah Subhanahu wa Ta'ala amekuwa ni mwenye kuupa neema kubwa kwa zile herufi zilizounganisha mpaka kupatikana mwezi Rajabu kwa maana kuna pale kuna herufi Ray na kisha kuna herufi jim na kisha kuna herufi b. Ni herufi tatu zilizounganika paka kupatikana kwa mwezi Rajab. Ikiwa katika herufi ya kwanza ni resma za Allah Zikimiminika katika mwezi huu katika ile herufi yake ya kwanza na katika ile herufi ya pili jim ni zulmul insan ni yale madhambi ambayo mwanadamu anakuwa ni mwenye kuyatenda na kisha herufi ya mwisho ni baraka za Allah ukilinganisha hapa utaona namna gani baraka na rehema za Allah zilipokuwa zikiaburuza na kuyapinga yale ambayo ni mazambi. ndugu zangu katika imani Allah azza wa jalla anasema istokee mtu akawa ni mwenye kutenda uovu au mwenye kudhurumu nafsi yake katika masiku haya ambayo utukufu unapatikana zaidi kuliko masiku mengine Dugu zangu katika imani, hii ni fursa ya pekee ambayo Allah Azza wa ametujalia. Nasi katika hutuba ya leo tutazungumzia miongoni mwa matukio mnasaba yaliyokuwa yametokea katika mwezi huu mtukufu, mwezi wa Rajab. Dugu zangu katika imani, kuna matukio mengi lakini leo tutagusia tukio tukufu kabisa la Isra wal Miraj. Tukio lina historia kubwa katika Uislamu. Maksudio na makususi ya tukio hili ni pale mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipopigwa mawe twaifu na watu wa maka kuwa ni wenye kumkataa. mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akawa ni mnyonge lakini hakurudi nyuma katika dawa yake na pale Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipokuwa kaondokewa na vipenzi katika watu wake ambao walikuwa ni mstari wa mbele katika dawa yake kuilingania kumpa sapoti ili aweze kukifikisha kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala alichokuwa amemtudia kukifikisha kwa wanadamu aliondokewa na mkewe kipenzi Bi Khadija na kisha akaondokewa na wani yake Abu Talib wanazuoni wanasema tofauti ya muda huu wengine wanasema ilikuwa takriban miezi mitatu kaondoka huyu baada ya miezi akaondoka mwingine na wengine wanasema ilikuwa ni tofauti ya siku tatu kaondoka huyu na baada akaondoka mwingine Allah subhanahu wa ta'ala hakumwacha mja wake akawa ni mwenye kumwandalia safari maalum safari mahsusi safari ya Isra ndugu zangu katika imani Israa tunaipata safari ya ardhini kutoka katika msikiti mtukufu wa maka. kwenda katika msikiti mtukufu wa Palestine Baitul Maqdis Allah alimchukua mja wake usiku pale aliposema katika surati Israa alimchukua mja wake kutoka msikiti wa maka na kumpeleka msikiti wa mbali. Ndugu zangu katika imani kumekuwa nafasi tofauti tofauti ni vipi hapa Allah Subhanahu wa taala aliweza kumchukua mja katika usiku mmoja tu katika kipande cha usiku safari ambayo ina takribani miezi miwili mwezi mmoja kwenda na mwezi mwingine kurudi lakini yeye kawa kaenda katika kipande kidogo kabisa cha usiku hii inadhihirishwa wazi kabisa huu ni uwezo mkubwa ambao alikuwa nao Allah Subhanahu wa ta'ala ndugu zangu katika imani yale mazaifu alionayo mwanaadamu yale mapungufu alionayo mwanadamu basi hauwezi ukayalinganisha hauwezi ukayafananisha ambayo Allah subhana wa ta'ala atakuwa nayo vipi wewe usafiri kwa miezi miwili kwenda na kurudi Yei awe mwenye kuweza ndomana maana akaanza na utakaso ametakasika yule ambaye hana mapungufu katika uwanadamu akaanza katika sura hii subhanallahu allah ametakasika wanazuoni wanafasiri, mfasiri neno hili subhanabil abdi ametakasika yule ambaye yaani hana mapungufu haya ambayo tunayo mimi na wewe ndugu zangu katika imani yeye ni mwenye kusema kuwa na ikawa na wala si jambo zito kabisa kitendo cha kumtoa pale kumpeleka msikiti wa mbali kuwa ni jambo ambalo lilipelekea taka baadhi ya watu wakawa niwe ni wenye kukufuru lakini kwa Allah subhanahu wa ta'ala jambo lile ni jepesi kabisa Allah amchukua mja wake katika kipande hicho cha usiku subhanallah subhanallazi asra bil abdi laila minal masjidil harami ila masjidil aqsa tena wanazuoni wanasema laite ingekuwa imeishia tu pale ambapo Allah amesema subhanallah ladhi asra basi hiyo ingetosheleza kabisa kuwa safari hii ilikuwa ni ya usiku peke yake lakini allah akawa ni mwenye kuongezea laila kwa kuimanisha ni kipande katika usiku wala sio usiku mzima kamtoa mja wake kutoka msikiti mtukufu wa maka na kumpeleka msikiti wa mbali, falestine baitul muqaddis ndugu zangu katika imani Allah anazilisha wazi katika matukio kama haya asika yeye simu inafushindo katika ile jambo alilokusudia Allah kwaahidi wanadamu atawafanya kuwa viongozi la yastakhalafana fil ardh kama stakhalafna lal ladhina min qablikum wala yumkinana laqum jin ghum ladhi tadallakum Allah muahidi wanadamu amewaahidi wale waliowaamini na kutenda matendo mema atawafanya kuwa viongozi kwa kumaanisha munasaba na matukio haya Allah ashindwi kwa kile alichokikusudia wallahu ghalibun ala amrihi na hika Allah ashindwi katika jambo lake na aktara anas la yaalamun japokuwa watu wanakuwa sio wenye kuamini ndugu zangu katika imani yanatukumbusha matukio kama haya utukufu na uwezo mkubwa wa Allah Subhanahu wa Ta'ala katika lile jambo ambalo alilikusudia kitendo cha kumtoa mja wake kumpeleka katika safari ya isra, kumtoa maka na kumpeleka falestini. Sio jambo ambalo lilikuwa likizoeleka makureshi walikuwa wakisafiri katika takriban ni miezi miwili safari ya kwenda na kurudi lakini iliwezekana katika safari ya kipande cha usiku mpaka kufika pale Allah akiwa akakusudia linuri ya min ayati kumuonyesha mtume wake baadhi ya ishara yakokuwa na mazito na makubwa yaliyomkuta ndugu zangu katika imani mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam baada ya kufika Palestine akawa ni muone kukutanishwa na mitume wenzie wote Safari ile alikuwa kachukuliwa na Jibril malaika mkubwa kabisa mwenye uwezo na kuishika dunia na kuikunja kunja akawa ni mwenye kumpeleka kwa kasi kwa kutumia mnyama maarufu waliokuwa wakisafiria manabii wengine katika zama zao Buraku ikiwa na maana mkutaniko na mpigano wa radi akipewa jina hili kama mwanga wa radi pale dicho litakapoona basi ndipo mguu wake unatua yuko kasi zaidi huwezi kumlinganisha na chupa chochote hapa katika usafiri iwe ndege za Emirates au first Jet hajiwezi kumfikia kwa kasi alionayo kutoka pale mpaka kumfikisha kule alipokusudia Allah akawa ni mwenye kumkutanisha Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam na manabii wengine katika msikiti mtukufu msikiti wa Palestine kikiwa ndo kibla chake cha kwanza Mtume Muhammad sallallahu alaihi sallam. alikuwa akielekea pale kabla ya kubadilishwa na kuelekea maka. Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaona jopo la malaika wakiwa wamehudhuria katika msikiti hule na manabii wengine wote na jibrili akiwa ni kiongozi wake na kumfafanulia na kisha wakawa ni wenye kusali raka mbili. ndugu zangu katika imani huu ni utukufu gani na iza gani ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anaweza akaionyesha pale alipokuudia jambo lake imlaji litimie Nuku zangu katika imani safari hii ina mazingatio makubwa na ilikuwa ni biashara njema kabisa ikionyesha ushindi Ambayo Allah akimbashiria mtume baada ya kurudi safari ile akawa ni mwenye kupewa baia ya kwanza ya utukufu iliyosababisha kupatikana kwa baia ya pili ambapo mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akawa ni mwenye kutawazwa na kufanya kuwa kiongozi mkuu na mtukufu wa kutii na kutekeleza sheria za Allah subhanahu wa taala ndugu zangu katika imani vipi leo tupo katika zama hizi hali ya kuwa haya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliyoyasisi aliyoyafanya iliyokuwa ni bishara njema kwake yenyewe yamekuwa ni yenye kupuuzwa hakuna watu wenye kufanya juhudi katika kuyaelekea haya ndugu zangu katika imani Allah anadhihirisha wazi ufukufu wa maeneo haya angalia maeneo ya maka pale mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipokuwa Allah anazitaja sehemu hizi tukufu angalia maeneo ya Palestine leo yemegeuka kuwa ni mahala pa umaghtaji wa damu na damu nyingi naumwagika pale ni damu za waislam utukufu wa maeneo haya utukufu wa ardhi hizi Zinakuwa ni zenye kufanyiwa maovu na hakuna yoyote ambaye yanamgusa japo kuna mataifa makubwa ambayo yanaweza kuondosha na kuutoa Ufisadi huu unaoendelea katika sehemu zile. Ndugu zangu katika imani, hasika ya sisi umma tulio na kushuhudia maovu haya katika zama hizi, Allah ataenda kutuuliza na tutakuwa ni mas'ul wa kuulizwa katika vipi namna tulivyofanya katika kuokoa na kuyaondoa haya mazila na uchafu uliokuwa ukiendelea ndugu zangu katika imani makumbusho haya yanatuonyesha hazi na utukufu wa maeneo haya lakini leo imekuwa ni tofauti imekuwa ni maeneo ya machinjio ni maeneo ambayo yanapatikana uovu kila aina damu zikimwagika zaidi na zaidi ndugu zangu katika imani nani wa kuyatoa haya hakuna mwingine isipokuwa ni muislam Hakuna mwingine isipokuwa ni sisi kushikamana kwa umoja wetu kama alivyokuwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na jopo lake zima la maswahaba katika kulingania haki iliyo ya kweli na wala hawakurudi nyuma Ndugu zangu katika imani baada ya mtume Muhammad kuwasalisha raka mbili pale katika msikiti mtukufu wa palestini. <clears throat> Allah Subhanahu wa Ta'ala akamwaamrisha Jibril na kuendelea katika safari nyingine hapa wanazuoni wametofautiana wapo wanaosema alikutanishwa na kuonyeshwa katika vinywaji vikiwa vimewekwa vingi vingi pale ikiwepo pombe, maji na vinywaji vingine kila aina lakini mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akawa ni kuchagua kinywaji kilicho bora kabisa na kinywaji cha maziwa na hapa akaanza safari yake mpya ya kupanda miiradi barakallahu li walakum wa usalli muslimina wal muslimat fi kulli dambi fastaghfirullah innahu huwa gafuru rahim wa huwa barur rahim الحمد لله رب العالمين ثم الصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم دوغ زangu katika iman somara nyingine tena baada ya kumshukuru Allah azza wa jalla na kumtakia صلى الله عليه وسلم tunakumbushana mazingatio katika safari hizi mbili ambazo mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam munasaba na raia ya wanazuoni wengi wanasema ilitokea katika mwezi huu japo wengine pia wanasema sio katika miezi hii lakini sisi tunakusudia mafundisho na mazingatio ya safari hizi ambazo zimetokea katika miezi hii safari ya Israa na safari ya Miiraaj na katika kulinganisha na zama tulizo nazo ndugu zangu katika imani hakika kuna mafunzo na mazingatio yaliyo makubwa kabisa Ndugu zangu katika imani, kuna vipengele vingi na makusudio makubwa na mambo mengi kabisa katika safari hii. Lakini sisi tutakuwa tukigusia baadhi, tutakuwa tukigusia baadhi ya mambo tukiyalinganisha zama tulizokuwa nazo. Hatuwezi tukagusa katika kila sehemu Na kila hatua ambayo yalipatikana katika safari hii. Ndugu zangu katika imani, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akaanza kupanishwa ngazi ya miraji kutoka safari ya kuanzia pale Palestine na inasadikiwa pale ndio kuna mlango wa kutoka nje ya dunia kwenda zaidi na zaidi pale ndipo yanapatikana mlango katika dunia kuna sehemu kama tatu moja ikiwa ni hapo falestini. si kusema Allah Subhanahu wa Ta'ala alishindwa kumtoa huko huko lakini yale maeneo ndio yanapatikana nafasi ya kutoka nje ya dunia na kwenda juu zaidi na zaidi na utaona hata wana science wakitumia maeneo haya wanapotaka kutoka nje ya dunia na kwenda katika sayari zingine ndugu zangu katika imani safari hiyo ni ya mbingu mpaka mbingu inafasiliwa kuwa ni takribani miaka tano kutoka mbingu moja mpaka kwenda mbingu nyingine Muhammad akawa ni mwenye kusafiri kwa mbingu zote saba katika kipande hicho hicho cha usiku haya ni na na mazingatio makubwa kabisa Allah Subhanahu wa taala ana anaonyesha mazingatio kwa waja ni vipii hawezi kushindwa katika kile alichokusudia na ametakashika na upungufu wowote kutoka mbingu paka mbingu miaka 500 ye hatumia kipande cha usiku na kumrejesha ndugu zangu katika imani kitume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akawa ni mwenye kufika katika mbingu ya kwanza pale akawa ni mwenye kumkuta Nabii Allah Adam kisha kuendelea katika mbingu zingine inda sidratil muntah ilikuwa ni zaidi na zaidi fawqa tisamaa inda sidratil muntah indaha jannatil ma'wa ndugu zangu katika imani ilikuwa katika maeneo ambayo hajafika kiumbe chochote kila kiumbe kilikuwa kikeishia pale katika ule mkunazi. Malaika Jibril alikuwa kikeishia katika ule mkunazi. Alikuwa akifika mahala ana lakini mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akawa ni mwenye kufika zaidi na zaidi amuuliza mwenyeji wake vipi unanileta katika maeneo haya aliyakuwa misi si mwenyeji na wewe ukiliambia niende peke yangu nitawezaje malaika Jibril anamwambia mimi nikizidi zaidi ya hapa nitakuwa ni mwenye kuyayuka na kugeuka majivu kwa haraka zaidi wewe Muhammad umepewa uwezo huo nenda mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akawa ni mwenye kwenda zaidi zaidi na zaidi ndugu zangu katika imani makusudio haya na mazingatio haya Allah anasema linuri ya humin ayati niwe kumwonyesha bahadhi ya ishara zao mwenye kumuonyesha baadhi ya ishara zetu au mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akawa niwe kupita katika mabustani inda jannatul ma'wa pale ilipokuwa bustani pale alipokuwa mabustani ya pepo ambayo wataingia waja walio mtume akaani mwenye kukagua na kupitishwa kabla ya kufika huko zaidi na zaidi na kuangalia namna gani ambapo watakuwa ni wenye kuingia waja wema na kwenda katika maeneo ya adhabu maeneo ya moto na kuangalia waja waovu watakuwa ni wenye kuingia katika maeneo haya nguvu zangu katika imani hii ni faraja ambayo tunaipata ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam yule tunayomwamini sisi yule ambaye ni kiongozi wetu amekuwa ni mwenye kushuhudia masikio ya watu wema na masikio ya watu waovu ukilinganisha na kutofautisha na umma zilizopita hawakuwa ni mwene kushuhudia katika matukio haya hii ilikuwa ni safari maalum ya mtu special ambaye ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika umma wake haya mambo mema ya kujivunia kwake kupitia safari hii sio kulinganisha na, na umma zilizopita wakuwa sio wenye kujivunia na kuona katika safari hii isipokuwa umma ti Muhammad sallallahu alaihi wasallam na wakati anarudi na billahi Ibrahim akawa ni mwenye kumwambia ewe mwanangu nenda ukawape salamu katika umma wako waambie ardhi ya pepo ni yenye rutuba ni yenye kupandika na chikaota kile chenye samani yenye kupandika daya katoka mazao yaliyo mazuri sio kwa maana ya mazao labda wapanda mahindi au wapanda mbegu zozote za mimea mwenye kupanda yale yaliyo mema katika ummati Muhammad mwenye kupanda yale yaliyo mema basi ardhi ya pepo ni yenye kuwa na rutuba na baraka kwa kuotesha ule wema ambao aliyo upanda na Allah atakuwa ni mwenye kumlipa hizi ni salamu za nabii huyu mtukufu kabisa ambaye Allah anamuita ni rafiki yake khalilullah Nabi Allah Ibrahim akizituma kwetu sisi ummati Muhammad na wala sio katika umma wake kuonyesha ubora na utukufu tulio nao ndugu zangu katika imani katika hadithi ya mtume anasema katika umma wake kuna hiari kubwa na uhuru mkubwa wa kuingia peponi isipokuwa kwa yule atakaye kata mwenyewe kwa kuyapinga yale katika maamrisho ambayo ametumwa yeye kuwafikishia ya Allah Subhanahu wa taala na mwenye kuyakataa basi atakuwa amekataa mwenyewe lakini Uma wake ni mwenye kubashiria kuingia peponi isipokuwa kwa yule atakayekuwa ni mwenye kukataa ndugu zangu katika imani Allah subhanahu wa ta'ala akawa ni mwenye kumsogeza zaidi baada ya kufika pale Indasidratil Muntaha Kiwingu kizito kikawa ni chenye kumchukua na kumpeleka juu zaidi pale karibu kufika kwa Mola wake Mlezi na akawa ni mwenye kusikia akizihisi sauti za karamu na makaratasi zikiandika pale Allah subhana wa Ta'ala akawa ni mwenye kumtolea salamu Assalamu alayka ayu ayyuhan nabiy na mtume Muhammad sallallahu alayhi wa salla kwa kuonyesha hadhi na utukufu aliokuwa nao hakuitika kwa kusifu yeye na manabii wenzie akawa ni mwenye kuitika kwa kusifu manabii wenzie na kusifu umma wake hakutusahau huko alipo akawa ni mwenye kutakia resma na amani manabii wote na umma wake wote resma na amani ziwe juu yake Ndugu zangu katika imani hapo kuna rai nyingi na walazuoni wamekuwa ni wenye kutofautiana katika kufikisha rai wapo wanaosema mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam baada ya kupewa utukufu huo alirudi kapewa mazingatio katika zile aya za mwisho katika sura at-tawba ni wale ni wenye kuzingatia ama na rasulu zile aya katika sura at zile za mwisho waeni wenye kuzizingatia na waeni wenye kuzitaja watakuwa ni wenye kuepukana na mabaya na mazito yote yale ambayo takuwa yatikuwa yasibu yale atakua yatotokea basi mazingatio haya na akapewa idadi kamili ya swala hamsini ndugu zangu katika imani Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akawa anapea matukufu haya yaliyo makubwa na kunaji na kusema vipi Allah subhana wa ta'ala umekuwa ukiwataja manabii wengine katika hadhi yao na utukufu waliokuwa nao umemuita Nabii Ibrahim kuwa ni rafiki yako kipenzi umemuita Nabii Musa mchongea naye sauti kwa sauti katika milima ya katika mlima wa Ukijidisha naye sauti kwa sauti viti mimi unanipa zawadi gani iliyo nzito katika umma wangu Allah subhanahu wa ta'ala akasema tunaenda kwa haraka haraka ndugu zangu katika imani ni kufikia malengo na makusudio kwa watu ndugu zangu katika imani Allah subhanahu wa ta'ala akawa ni mwenye kumwambia hasika ya wewe na kukupa zawadi iliyo kubwa zaidi mwenye kunikubali mimi kisha akawa ni mwenye kukataa wewe basi mimi pia sina haja naye kwanza akukubali achia nikubali mimi kisha awe ni mwenye kukubali na wewe basi huyo ndiye atakuwa ni mwenye kuongoka zaidi na zaidi mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akawa ni mwenye kupewa zawadi ingine iliyo na Allah kumuita wewe ni kipenzi changu zaidi na zaidi kila mmoja kamuita kwa hazi na utukufu aliyokuwa nao ndugu zangu katika imani hii ingekuwa ni mtihani mkubwa pale mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wakati anarudi akisindikizwa na mwenyeji wake kumkuta pale alipomwacha katika indaha jannatul ma'wa pale katika mwisho alipomwona mkunazi na mbele yake kulikuwepo na hiyo jannatul ma'wa Jibril akawa ni mweno kumchukua alimkuta akiwa katika umbile dogo kabisa alimuona pale Jibril katika alama na umbile lake harisi kwa mara ya pili na nguvu iliyokuwepo pale ndugu zangu katika imani ni nguvu iliyokuwa kubwa kabisa ambayo Jibril alikuwa katika umbo kubwa lakini kufika pale akawa katika umbile liliodogo kabisa na akawa ni mnyonge kabisa kwa ile nguvu iliyokuwa pale wanazuoni wanasema nikana kwamba pamba iliyomiminwa maji kisha imekuwa teketeke hawezi kuzidi na kusogea zaidi ya pale na pale mtume ndipo alipomuona Jibril katika kwa mara ya pili katika umbili lake harifu kisha mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akatia narudi na kuonyesha baadhi ya ishara zile kuwepo matukio mengi mengi alikuta watu wakipasuliwa kichwa na kisha kikawa nichene kuunganika hapa ikiathiria na kuonyesha watu wazito ambao hawawezi kuinamisha which was katika kumsujudia Allah ni watu ambao wanapinga utawjo wa Allah subhana wa taala leo hii utaona mkusanyiko mkubwa katika ibada tukufu yanapatikana katika masiku haya ya siku ya ijuma, na masiku mengine hakuna tena akashuhudia tena watu wakiwa katika ulaji wa nyama iliyooza na kunuka na wakati kuna nyama iliyo nzuri kabisa na yenye kuiva vizuri na harufu iliyokuwa nzuri Jibril akawa ni mwenye kumwambia hawa ni wale watu katika familia zao wanaacha wake zao au wanaacha waume zao na kwenda kufanya zinaa na watu wa nje wanaacha kile kilicho cha harari na wanafata kile kilicho cha haramu haya yote yamesubutukiwa na yote haya mtume Muhammad sallallahu alaihi sana matukio mengi kabisa alyakuta watu wana matumbo makubwa yanabunza chini na kisha kambi hawa ni watu wanaokula riba angalia mazingira tuliyonayo angalia mifumo tulionayo ikivipamba na kuvitukuza vitu hivi mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwanza mwenye ni maangamizo katika umma wake vitu vinatukuzwa leo inanadiwa, leo riba kutangazwa, hadi utashuhudia katika mabenki watu wakinadi mabenki katika sura ya Islam, na huku sistemi ya kuongoza na kurulu benki katika dunia ni system moja haiwezi ikafunguliwa benki na kufanya kazi isipokuwa kuwa katika chini ya kuwa katika zile central banki benki ambazo zinarudi banki zingine kwa hiyo mwongozo na system ni moja kwa hiyo haikwepeke riba utawaficha watu katika maneno na kisha yatakuwa yakitendeka pasina wao kujua haya yananadiwa na mfumo mbovu ambao unasababisha maafa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayaona haya katika safari yake tukufu maangamizo katika umma wake ndugu zangu katika imani hayawezi kufanikiwa haya isipokuwa kurejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala kurejea katika fundisho ambayo mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliyokuwa akiyafundisha hayawezi kurejea haya isipokuwa kwa kumuelekea Allah subhanahu wa ta'ala ndugu zangu katika imani tuweke mazingatio makubwa na kuyatiria maananini imradi kufanikisha kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala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 illa shilka wal mushrikin wa damir ada ada akdil Allahumma ansuru ummati Muhammad اللهم انصر امتي محمد اللهم ارحم امتي محمد اللهم ارحم امتي محمد اللهم اغفر لي امتي محمد اللهم اغفر لي محمد اللهم, اللهم جاء لنا من جندك الانجاز دينك تبارك يا هذا الجلال والاكرام اللهم عجل لنا خلافه راشده اللهم عجل لنا خلافه راشده على منهاج النبوه برحمتك يا ارحم الراحمين أقموا الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر